O oh. fredagsfralan imorgon till Tokyo med Janne Holmbom och Johanna Lind, vid PFM. Wow, fredagsfralan är här igen. Hej Johanna, vad kul att se dig. Hallå igen, det var ett tag sedan sist kändes det som. Ja men det var det, jag har, här. Vi har lite repriser här. Du, mm. eh, idag så är det bara du och jag. Ja. Och, och lite musik och sådär ja. också. Ja. Eh, men, men vi återkommer till vad vi ska fylla dagen med. Vi eh, har ju ett tema. Eh, ja, mm. men och, har du tänkt på att på, på söndag... Ja. Då är det liksom plakat. Då ska man vara plakat. Nej, Nej. då ska man inte vara plakat. <laughs> det är inte första maj. Jo, det är första maj. Ja, alltså, det ska gå om ett plakat. Alltså, ja. ja, vi ska ta ja, något. Får det får inte missuppfattas. Jag, jag måste säga att vi, vi ska kanske inte börja med att recensera april. Men, men, Nej. Uh, men uh, uh, vi måste prata lite april också. Okej. Okay. Men du, mm? eh, jag tänkte faktiskt börja på ett lite annorlunda sätt. Jag tänkte spela upp en grej för dig innan jag spelar musik. Jag jag ska uh, det. Men det har jag nu har du tagit fram din mobiltelefon. Ja, det, nu blir jag lite det, nervös. Ska du spela, spela upp något från mobilen? Ja, precis. Uh? Vi ska se om det går. Mm. Jag tror det. Du, du, du har ju luran om det går. Ja. Åh! Uh. Att... Oh. det? Nej, jag vet inte. Gör det ingen roll. Ja, det här med tacksamhet det här, mm. det här jag stannade jag, jag går ju till på morgonen mm. så där försöker jag gå ett varv eh, och då stannade jag en morgon och så och, och, och så, och så spelade jag in det här då. Ah. och så tänkte jag, så alltså, fantastiskt alltså, vilken konsert man bjuds ah. på så här på morgonen det där ska man ju ta fram och lyssna på när man är lite nere här, alltså man ja. mår ju jag stod underbart ju, bra det sekunder så du fick bara höra liksom, jag fick bara höra lite <laughs> ja, men, oh, ja, men det där ska vi väl prata lite om mm. idag då Eh, och då, jag tänker att vi kanske låter eh, ja, vi spelar den här tror jag okay. Det är som lite intro Kalla den ängla marken eller himla jorden om du vill jorden och Lunden den gröna bildrosor och blåsippor Och lindblommor och kamomill Låt dem få leva De är ljus och sköna Låt barnen dansa Som änglar kring lönn och alm Leka till du Mellan blommande grä Låt fåglar leva och sjunga för oss sin salm Låt fiskar simma kring bryggor och stenar Sluta att utrota skogarnas alla djur Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa Låt sista Elven som brusar i vår natur Brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fyr Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill Jorden vi ärvde och Lunden den gröna Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill de får leva, de är ju så sköna.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 den och om you listen to the friday brunch What? Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, att du gör Du lyssnar på och Det är morgontid i Radio Talk Show här på Hits FM 97,8. Som en byggd. Den 29 april har Tyko. Ja, start. precis. Känner men det Nej, men det är väl inte många kids som heter äh. idag. Eller? Det är lite kaxigt att döpa ja, ja. en, en knodd till Tyko. Fast jag tänker Tyko, tyko bra Ja, precis. Och vad var det som var så speciellt med Tyko brae Han hade, mm, han massor, hade en silvernäsa. Ja. En, en, en, en? En, han hade en konstgjord näsa. Tyko bra. ja just. Ja, Plastikkirurgi på. Ja, precis. Förmodligen har han liksom fått en släng av lepra. <laughs> Eller någon bara kripte ut av bänken. Ja. Utta silver, tror jag. Det ja, ska jag ska Nej. inte säga. Jo, vad? Jo. jo. Alltså då, då borde du vara ett skottpengar var på honom. Kul, det kanske var en då. Men det är jättekul att du sa tyco bra. Men liksom, man, man rådbråkar sig själv liksom, så här. Känner man någon mm -hmm. som, som liksom heter tyko? Och det gör ju inte jag heller. Nej. Eh, men vet du vem den första tyko jag tänkte på? Nej. Det, var, det är Tyko, Carl Bertil Jonsson, som ja. Pa. Ja, va, han, ja man, det är ju absolut nummer två. Han är ju underbar. Han Vad heter han? Ja. Och, han Jo, men han är jag, jag, han är såhär. Så han, han är varuhusdirektör. Ja. Tyko Jonsson heter han. Ja. han är Tyko är stor och tjock. Har ansiktsfärg och är chef för ett varuhus. Bara ja. liksom mm. fet direktör, folket dör. Mm. Det är liksom ja. Tagit Donsson, han vet något. Han har god inkomst och finns med i taxeringskalendern. Ja. Eller hur? För det är den han utgår från mm. Carl Bertilov. Efter de mest högavlönade personer Eh, för sina goda inkomster måste man ha, han arbeta hårt och hemma blir han upppassad av sin hustru mm. det är alltid så mm. här va? i sin uppfostningsstil är han hård men försöker även vara rättvis mm. Mm. när Carl Bertils brott uppdagas, alltså ni, ni som inte har sett Carl ja. han, han skäljer från honom han är ju Robin Hood mm. han, han tar från honom rika ja, ja, uh, upp, Uppdagas, låter tyka honom inte komma undan men utsätter även sig själv för den pinsamma som ligger i att besöka alla stöldoffer och låta sonen tala om den hemska sanningen för den har, har här. Tänstikstavla av bodens fästning. Just det. Och på då är det viset får han också uppleva sonens rehabilitering. <laughs> Men ingen av de besturna är ledsna över att det inte träffar. snarare bara tacksamma. Ja, sluppit allt den skiten. Liksom, va? Ja. ja, det är lite roligt. Och, och de, de har faktiskt gjort en de har faktiskt gjort en, en engelsk version av den här filmen. Va? Jaha. Ja, och där heter där Tyko Charles Johnson. Ja, det är klart. lite Charles. <laughs> mm. så ja, just det ja, ja. men den är ju. Alltså, det heter Måste. Ja. På julavtalet. Ja, När är, den är gästerna faktiskt, den är. har gått hem. Ja. Hur sent än må vara. Ja. Ja. Ragsockerna på, Colbertin. Han heter Tyko. Ja, han heter ja. Tyko. Ja, ja. också så. Men Tyko, bra hon hon som är den ena delen av visste är det hon det eller kände sig jag tror hon som är den ena delen av Lars Keppler det finns det ju där ja, par som heter ja, ja. hon har skrivit en fantastiskt bra bok om tyko bråga faktiskt inblandligt liksom. den skulle jag vilja läsa Keppler är dom fottecken för mig ja, men tyko Bra tror jag Clara hon, hon heter hon heter Alexandra va vet inte ah, jag tror inte någon hon heter Alexandra och han heter Alexander idag så tänker du att det är kanske så här. Ja, är den faktiskt, ja, det är faktiskt, är faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Ja. Eh, han höll det till på Vän tror jag. Alltså den här ja, ön det. som ja. ligger utanför. Mm. Landskrona, är det det? På den sidan. Ja, Landskronan är på. Landskronan alltså. ja. Ha, ha, var kul. Ja, men tydligt, då kände vi var inte. Ja, och, och jag, liksom jag tycker att Tyko förtjänar nästan lite Åter, ja. Ja, men det tycker jag, jag gillar tyg och det är ett rejält namn. Fast jag funderar, kan man verkligen döpa ett barn till Tyko i Småland? Är inte så här Tyken? Ja, Tyken. Är väldigt småländsk? Jag vet inte, det använde jag när jag var yngre, Tyken. Ja, tyken. Kaxi, tyken. Men det har jag inte hört på länge, men jag är inte ung längre. Så det, kanske, jag tror, nej, nej. det ska jag prova hemma om ja. Torviet det var ju Det så här. och Promemoria. Ja, <laughs> <Sånta>. precis. Vad sa du? Vad kul. Men det var tyco. det var det Var det var det var du? var det bara Vad ah, sa det var sa du? Vad sa du? Vad sa du? Det var ganska nytt, så, jag vet inte. så det Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa men du, innan vi spelar nästa låt, vet, ja. vet du vem som... Jag ställer så här larviga frågor ja, som du inte skulle mm. kunna svara Nej, på. Precis. Alfred Hitchcock. Mm, fåglarna. Du? Ja, ja, precis. Han, han är född idag. Aha. Han är ju död som honom. Ja, han är, ja, ja. Han är mm. över 80 år, tror jag, faktiskt. Men han, det här är hans födelsedag. Okej. Hur, firar vi, hur uppmärksammar vi det, då? Ja, jag vet inte. Vad, har du någon relation till honom? Nej, Jag har sett Fåglarna, så jag har sett någon mer film. Ja. Jag kommer inte ens ihåg vad jag hette, men jag tyckte inte... Nej. Tyckte inte fåglarna var särskilt bra. Han, han hade ju den egenskapen att han alltid var med. Alltså att han var med i sina egna filmer. Aha. Att han gick förbi. Eller Nej där. Bara, vad häftigt. Så, så, i, ja. så det, är, det är många regissörer efter honom som har tagit fasta på det. Ja, liksom. Cool. Mm. Men jag har en alldeles speciell relation till honom. Som egentligen inte är en relation till honom. Jag läste det gjorde du också, alla de här Valström-Vitstadsböckerna. Fast jag kanske tänkte att du läste Kittilus. Ja, ja, ja, när jag läste de alltså, mer fem aha, böckerna ja, för okay, okay, aha, okay, ja, ja. det gjorde För då fanns det en serie som jag tror jag läste alla som hette Tre däckare. Mm. den hette Alfred Hitchcock och tre däckare. Mm. Och då tänkte jag nu, när, när jag såg att han hade födelsedag så, så, så var jag tvungen att ta reda på. Varför, för det har jag aldrig reflekterat över det här. Men, men man köpte rättigheterna för att få ha med hans namn då. Så Aha. han är inskriven i böckerna. Så han, är, han är de här. Treveckarnas uppdragsgivare. Nej, varför <laughs> inte? Det här ja, var kul, ja. vilken bra idé egentligen ja. för att få och <laughs> och får, de, få köpa. De bodde på ett skroteplag. Ja. De hade sitt, de hade liksom sitt kontor i en mm. övergiven husvagn och under massa plåt och grejer inne på ett skroteplag. Det var ju det första Spännande. jag ville bli skrothandare. Oh, och, och De hade ju så att oh ja. ja, ja, det framkallades maskiner. Häftiga grejer. Det var Alfred Hitchcock. Ja, men vi hade ja, han förtjänar vaker, också. Mm. eller hur va? Eh, den här är en gammal goding. Jag har faktiskt inga nyheter idag. Nej. Lätt... Jo, jag, jag ska spela en, ny... en, en jättenyhetsbilär nu här. Uh. ja Nu lyssnar på Fredagsbrala. Att du gör det där var en ny musik. Ja, men jag, den kunde jag inte riktigt ta in. Aj. Vad Aj, var ja, det för schanger? Äh, de heter. <laughs> jag, jag vet inte riktigt var det var. Calaxio heter de. Ja, det var så, så, ja. det. lät som det, en. Det, det är lite, så Mexican, lite, lite sånt mexikanskt. Nej, ja. Så, ja, ja, den jag, var svår smält. Ja, men. För äh, att lyssna på det... dem. <laughs> Ja, eller inte? Ja, jag, ska, jag, jag, jag, jag, jag, jag gör processen kort, helt ja. enkelt. Tja. Vardag. The hits FM. Ja, det är ju under den där lilla ingressen som vi har lite våra vardagsbetraktelser. Har du någon Johanna där? Ja, för det har jag. Om jag inte har glömt den. För den handlar ja. lite om glömska. Pff. Ja, för den här veckan. Alltså, det är så här. Jag är ju. Nu, Ska jag ju inte, jo, inte förhäva mig, men jag är ju lite vän av ordning. Ja. Jag glömmer inte Aha, saker okay, okay. så ofta. Jag vet vart jag har mina grejer. Och hemma är jag ju lite så här logistik, ja. man planerar hämta köra du, du tider ja, du, alltså, du har det där livsposterna ja det jag, jag, jag tycker sådär. om ja. det och jag är bra på det, jag gör det utan, ja. utan att det är anstränga mig så lägger jag de där bitarna. så alltså det blir så allt funkar så fint ja. och, och, min livskamrat han är, lite, det är lite mer glömma, lite mer och men han landar ju alltid på fötterna så det, ja. det brukar ju aldrig liksom... ja, han har ett luffa namn också. Ja. Ja, han har ha ha ha ett ha ha ha ha ha ha den här veckan. Jag har som inte veckan är inte slut än. Så det kan säkert hända mer jobbiga saker. Jag måste, liksom, jag måste smälta det här ikväll. Men jag har glömt saker. Jag, jag har åkt kors och tvärs så. med bilen och hämtat datum, ja. datorsladd, nycklar. Hm, hm, hm, missat tider, missuppfattat tider. Och, och, och det här bara. Har jag mejlat den? Mejlade ja. jag den som länken? Nej, vilken tid var det? Det är så olikt mig. Och jag blir så. Det är så frundrad. Men, men har du jobbat lite för mycket då? Eller? Jo, men det kan nog vara så att det blir så det sådär lite... lite... Oftast kan det vara. Korrekt. Ja, eller så bara liksom började med en grej och sen bara har det liksom... Ja, jag vet inte. Så jag känner att jag har fått lite mer... Jag har blivit lite mer ja, det är lite ödmjuk för de som, för dem som ja. faktiskt har det så. Och varje gång jag ringer till Rasmus, för har hänt någon gång? Ja. Jag bara, ja, kan du komma med? Han bara, ja! Nu jävla han ja liksom. ah, liksom, Det kommer tillbaka. Det vill säga bara att jag stressar ner till kontoret en morgon för jag skulle dra igång ett möte en viss tid. Ah. Och kommer dit. Och så har jag inte datorn med mig. Och ser ah. ju att den höll jag ju i händerna innan jag tar på mig jackan så höll jag i datorn för jag hade jobbat på kvällen. Ja, okay, ja. Och jag lägger inte ner den i ryggsäcken utan jag lägger den på tvätt. Ja, du, ja. du har ja, ändå, liksom. ja, men liksom, så koll. Ja, jag tar på mig jackan och, så, och då är jag förmodligen så ja. aj, det är så olikt ja, mig som ja. sagt. Så jag hoppas att det här bara går över men, med helgen. Men, men, men jag, är ganska, jag har ju hemskt mycket rutiner för att inte ja. missa. Alltså jag hänger alltid nyckeln på ett speciellt mm, precis. ställe. Jag lägger plånboken alltid, alltid. på ett speciellt ja. ställe. Jag gör du så också? Ja, så men det är precis. Och det är väl det det man bör liksom, annars är man loss. Ja, alltså. Och jag tror det som har ruckats lite att vissa saker har gjort så att man inte har varit på Nej. samma ställe eller gjort samma sak, och då blir det lite snurrigt för jag har ju också en livskamrat mm. 38 år nu mm. och, och, och det är liksom telefon? jag vet inte hur många gånger jag ringer till hennes telefon <laughs> och, och liksom telefon, binycklar och plånbok det är hennes liksom så här. Ah. och jag så här, uh. man kanske ska, och då, de, de människorna är inte riktigt mottagliga just i den, Nej, inte då, då är de inte riktigt mottagliga Nej. för liksom så men, men, och jag, ja, men jag, jag, jag gillar det där med struktur. Man tror man inte, men jag gillar det där med struktur. Jag tror att jag behöver det. Mm. Jag har ju en viss tvångsbeteende. Ja, men jag, det, det, så är jag med. Och jag, det är så himla olika. Jag tror att det verkligen är att olika Aha. som personer. En del har ju en ordning, fast jag tycker det ser ut som. Ah ja. Som ah, kaos. Alltså, ah, ah, och liksom tittar ah, man på, på barnen. Den ena har så här. Ah, men jag har pennorna där och där är jag ah, ah, Och där har jag papperna. Ah, och andra ungen bara. Jag, har, kassen, jag ser inte skrivbordet. Ah, men, men han vet ju vad grejen ah, är. Om jag frågar ah, honom ah, ibland. ja ah, ah, ah, Jag vet inte. Äh, men jag bara känner. Det, det är bra att ha ett, att ha ett minne. Ja, ja, det är bra. Och, så, och jag tror att man ska lyssna på de signalerna. Om man, är, om man är, har ordning och reda på saker och ting och sen plötsligt inte har det då ska man liksom kanske ta ett, ett klipp tillbaka. Och jag ska tänka, sova ja, jag helgen. Så, liksom. ja, men, men vet du, jag har en, jag har en, jag har en miljöbil från 2013. Mm. Så det är ju en bov just nu. Då. Men, men det är ändå en miljöbil jag har bestämt mig för att kalla det för miljöbil. Bara för liksom, men då, och, så, och den är jättebra på alla sätt. Men men i, man måste fylla på olja en gång mellan servicerna. Alltså Nej, annars så. brukar det liksom, mm. man behöver aldrig göra det. Men det, så har det varit nästan sedan den var ny. Mm. Och då var jag i Linköping någon eftermiddag här. Och så tändes den där lampan. Mm. Ja, och då åkte jag ju in på närmaste Mack. Och då tänkte jag bara en sån sak. Tänkte jag, det är inte så jävla givet att hitta en Mack där du kan köpa olja nu. För tiden. Nej, det är du. mesta är liksom bara tankställen. och så. Ja, men i varje fall då hittade jag sån sån ställe. Och så går man ju fram till: en sån här, då har de ju oftast en liten terminal, en liten så här padda. Eller, och så skriver får man in, inte mig tro att jag förstår vad du pratar om. Nej, men Då skriver men, man in sitt ja. registreringsnummer och okay. så liksom så, då vet du att du ska ha det här vid eller du ska ha, ha här oljan. och sen. Man behöver kolla liksom på slår ja, skit bra. Och så står jag där och så ska jag skriva in mitt registreringsnummer. Och då saken hör ju att nästan dagligen när man parkerar bilen nu för tiden så får man ange sitt ja, registreringsnummer ja, man liksom, Om man inte har pappa, mm. appar och skit. Då, va? Så, så, så, så, och så står jag där. Och jag kan fan inte komma ihåg mitt helt eget borta. register. Of, vad och jag blir så, liksom såhär. Så, ah. Du börjar spänna över bröstet. Ja, ja. men mm. verkligen. Jag så, såhär, vad är det här nu? Liksom, ja, då blir man orolig. Va? Men, så, men du, du hade inte en bokstav rätt. Ibland har man blandat ihop dem, nej, men ibland nej, är det nej, helt blankt. Men jag, bland. jag så, så, så, så, är det ett A? Ja, ja. så, så jag stod ju där och jag hade till slut hade en alternativ på. Och, så, ja. så jag var tvungen att gå ut och titta vad jag hade på bilen. bilen. Liksom såhär. Och, och, och du vet, alltså, jag var så här skakad Jag hällde olja över hela bilen ah! Så skaka var jag liksom. Nej men jag men, förstår aha, men, men det, som, det Men det är också så. Här, glä, vad ja, det för aha, det men tillfälligt blackout Men så har ju hänt någon gång Man bara står på Ica och handlar handlat mat För liksom ah, två och, sex ah, och det hittar bara. Ah, och så ska man bara slå sin fysiska ah, kår Och det bara ah, ah, ah. Eller hur Ja ah. ah. Ja, ja, det mm, men, man... men jag måste berätta en grej till om registreringsnummer, för ja, det kan jag aldrig. Ja. Och jag har märkt när man för ibland kommer man ju till till möten väldigt många samtidigt ja, just det. och ska liksom gå stå med de här apparna och alla, alla killar och män, de har registreringsnumret liksom inga problem och tjejerna börjar springa registreringsnumret. Ja, man sitter ja, registreringsnumret liksom... och de kommer inte ihåg men sist vi var... kvinnlighet. Ja, det det är bra. Nej, men sist vi var var vi mitt i centrala eh, Jönköping och jag var så glad att jag hittade parkeringspass Jag var ett tid till mötet då hade jag inte en sån vecka ja. hade den här. Ja. Den. Allt ja. bara flöt liksom. Ja. Kom ihåg allting. Och så skulle jag liksom registrera bilen i appen och, och registreringsnumret bara kompa. Ba, ba, ba, ba, ba. Och jag bara, och det liksom gick och lägger in och tänkte jag bara den här dagen liksom wow. Wow. kunde till och med registreringsnumret och ha mötet, komma ut på kvällen och ha en gul lapp. Nej. jag, bara, vad? Nej, jag, jag, jag gjorde ju dem. alla rätt. Vad är det? Men då lägger jag in förra bilen, sångs Så, så liksom, nummer, som vi inte ja. haft liksom på åtta månader. Nej, Melis. Liksom, ja. Nej. Sjärt. Vi var på en spelning en gång och och och, och, och så parkerar efter att vi har lastat ut bussen och allt upp och så parkerar bussen. Liksom. Och så fan, så, så, så jag. Kostade 298 spänn att stå mm. där jävla det. är det för jävla ställe liksom? Uh. Och liksom ja så, och så gick alltså halvvägs fan jag skrev min bil registrerat nummer så så ah. det blir så dyrt. Jag kommer på det med, men det kostar ju liksom. Det kostar. Mm. Ja. Mm. Ass. Varför ja, ja. fattar synd om oss? Ja, verkligen. Det var bättre förr ja, med var... mynt. Ja. sel brunch del viernes. Du lyssnar på fredagsfralan. Ja, ja, mensan och där bjöd vi på en gammal god Ja, ah, men du där här var ju du här. Då kan man spela gammalt. Det här ah, tycker okay. jag jag gillar inte både Daniel. Ja, ah, du gör det. Ja, mm. ah. ah, väldigt skön. Men det det är väldigt jag vet inte vad. Ja, det, ah, det är väldigt det är coolt på något sätt. Ja. Ah. Du, eh, det är faktiskt så att det, det är Tema dag idag är dansens dag vi måste nämna det också. Nej vi brukar ju dansa lite här absolut, i reklam när absolut. vi kör musik om jag får måste musik så stället jag. Är du en god dansare? Ah, jag älskar att dansa. Älskar att dansa. Jag älskar att dansa. Jag älskar att dansa. Jag kan jag säga hur många timmar som helst. Det sant. Åh oh, jag tycker det är roligt. Ja. Oh. om man liksom bortser från liksom när man har varit på fest eller stått och liksom ja. i ett hörn så har jag inte dansat sen den 15 juni 1991. Nej. nej. fast Din stackars. Sen är jag ju inte ingen skoledans. Jag, jag gick ju på punkurs med mamma ett tag. Ja. Uh, men jag har ingen skola. Alltså kan inte dansa foxtore. Jag kan, kan inte. Men jag tycker nej. om att dansa. Och i helgen var jag ju på sånt galej. Då var vi alltså 600 personer. Det här har ju inte hänt liksom, tänk med pandemi. Nej, och så. Nej, men, är ju små barns ja, ja, ja. Så ja. jag har ju inte dansat på liksom så länge. Men då var det Stort galej. Det var live musik. Och det var. Och vi dansade i timmar. Ja, men då var det en Men så, och så, ja, så vi dansade vi i bugg och ja, också. Vi dansade ja. Ja. allt möjligt. Det var unga, det var gamla, det var all... ja, tjejer och killar och allt okej. däremellan. Och, det var bara sånt ös. av vad man blev. Och så ont i fötterna daende på. Det var så roligt. Ja. Men, men jag kommer ihåg nu, när alltså, jag gick på gammeldans när jag var liten. Jaha. Alltså det var jättepopulärt Vad gjorde det bara När man... gamla, då är det ett ja, blå... Det är så alltså, så så alltså, så alltså, lär sig dansa och snurra fan alltså, Ja, större, men det är ju så. kul. Jag önskar att jag jag önskar att jag jag kanske skulle, ja, jag, skulle, jag, skulle jag skulle verkligen vilja bli bättre på att bugga och... ja, jag gör ja. en, en fördom. Jag, mm -hmm. jag vet inte allt inte vet, det är därför jag sätter en fördom. Ha? Jag tror att människor på landsbygden är bättre på dans än människor i städer. Men så kan det vara för i det sammanhanget jag var i helgen så var det väldigt mycket folk från landsbygden och det var ja. många som buggar jättebra med mig ja, för jag, jag kan tror ju man inte folkparkstraditionen ja, på ett annat på ja, något sätt kanske. att dansa och just gammeldans ja. och, och sånt ja, ja, det var ja. kul. Ja, men det, det är den Men du och jag ja. har ju dansat. Har vi? Ja. Ja, men det är, det är på så fest sånt. Ja, inte typ det, det är dans. Ja, Det är det kanske. Det är det kanske. Det är du tur kommer... att det finns musik då. Det verkar jag ha satsen och minnen. Jag kommer ihåg att jag har dansat med dig. Du uh -huh. Nej. Ja men när du säger det så. Uh. Uh. Du, eh, mm. Ja men det var den ena temadagen. Ja. Uh. Eh, men jag tänkte vi skulle uppmärksamma den andra temadagen. Ja. Som är dagens dag. Sven ja. Svenska dagens mm. dag. Och då kan man ju då konstatera att eh, själva dagen kom till så sent som 2014 faktiskt. Ganska, ja, jag alltså, trodde det var såhär så 1912. Nä, Nej, men däremot så, så tänkte jag så, här, men då bara kika lite så här vad, vad, när, vad kommer det här ifrån ja, ja. egentligen då va? Och då är det så här att riksdagen fattade år 1927 så ja. där jag, du är ju redd, mm. Beslut om att friluftsliv skulle utövas under minst 15 skoldagar per år. Antalet obligatoriska friluftsdagar har sedan varierat mellan 15 och 20 dagar fram till 1994 detta jävla 90-tal där ja. allting skulle förändras då friluftsdagarna blev frivilliga ja. sedan dess men även innan har de minskat Ja det stämmer, nu är det väl två månader kanske Ja för det, det var ju liksom vad, vad har du för minnen av liksom när du gick i skolan och friluftsdagar? Ja men då var det ju typ man hade ju någon på vintern då man åkte skridskor och ja. hade med sig varm choklad och smörgås ja, och sen så var det ju någon på Brästorp vår eh, orientering, ja. frilufts fridrott. Vid illen där då blev det. Då. Ja, Eller? vi är är uppe det? på Brästorp ja. då är de fridrott. Ja, ja. ja, men jag tyckte ju om skolidrat. Det var ju lite min my time to shine på något sätt. Men jag, du? du shinade väl du alla ämnen? Nej det, det Nej, det gjorde jag inte. Nej, men jag gillade idratt så jag tyckte nog det var kul. Och, men grejen var att jag pratade med ganska nyligen med en kompis om det här. Men det var inte friluftsdag det var mer orientering. Då sa ja. hon så här till mig det var ju inte äldre tur att vi hade dig orientering, Hanna Jag ba, är jag kunde inte läsa kartan. Hon bara, ja. men du sprang ju. Du sprang oh, ju åt oss. Så då hade vi så här, då sprang jag med deras. Jag hade hittat kontroll efter mycket möda. Oh. Jag stod inte kunde kartas bra, men jag sprang oh. väl desto mer då. Och så stämplade jag, så mötte jag de här tjejerna någonstans. Så tog vi loss våra örhängen. För då, man, man stämplade med såna här niter <skratt> ja. och, och så mönster. Så... <skratt> och sen tog de då sina örhängen <skratt> eller typ näspiercingar och tryckte. <skratt> Nej, det fanns inte på den tiden. Jo, det fanns på den tiden. Så ja, så ung? ja, jag är så ung. Ja, och, och liksom tryckte ja, i. Fattar, och det kommer bara... inte jag ihåg. Jag bara gjorde det. Och de bara, ja, så vik en skön lite skogspråk. Och jag sprang. Och, letar. och det kan jag tänka för jag tycker om att springa. Jag älskar springa i skogen. Och sen det... frågar jag, har du, har du betalat tillbaka den ger tjänsten? Ja, Nej de där, men det här ja. kunde hon inte svara på så jag har Nej. väl en inne på henne. Vad va heter hon så vi kan hänga ut? Ja, Josefin Johansson. <laughs> okay, ja. Ja. Ja, men det, men det, det, det var ju väldigt mycket orientering. Ja. Alltså. Men det var väl kanske ett sätt att få folk ut i, i busken? Ja, man skulle ju, ju lära sig alltså läsa karta för 17. Ja. Men det där har vi tagit upp, för jag tyckte det var ja, men jag tillhör ju de där hårda grabbarna. Ja. Så jag, liksom, man tog den där jävla kartan och sen mm. gick man och satte sig runt ett hörn och så 20. Tjur, mig ja. liksom. Så jag... du, när du sa det här, ja. såg så du, så du vad jag skrev när jag delade det här inlägget på min Facebook? Ja, ja, ja, ja, imorgon ja. möts en betongsugga och en skogsmulliga. Ja, ja, ja. Ja, och så, så det. tänkte jag så här. Jag undrar vem som är vem, vem som är så förtjust i mig. Efter den här på så, så behöver vi nog inte ens. Nej, men jag tycker så här, det, det var, det var Jag var ju jättemycket ute i, i skogen. Man var ju ute i skogen alltså, ända tills man när liksom, ja, du var barn. På butieten, uh. sen var ju det liksom, mm, öken. Liksom. Ja, det, uh. Så, så det, det är ju det är liksom. Min erfarenhet av, av de där friluftsdagarna det var ju liksom att, här... Jag trodde aldrig det på allvar så. Nej, det kan ju vara. Och sen var man alltid felaktigt klädd också. Mann, jag var alltid felaktigt klädd. Hur var du klädd en typisk friluftsdag? Jo, men alltså till typ jeansjacka. Och ja, träskor. den känns ju. Träskor hade man ju på den tiden. Träskor? Ja, det var varit jävla cool. Och så hade man jeans, sådana här utsvängda, V-jeans. V-jeans, jeansjacka och träskor, friluftsdag. <laughs> Fattar då. hur cool var man? Och sen ett paket och, och, malbro. Och lite liten sådana här funig sådär. Ja, då är ja, man ju ja. ingen gasell ute i hariteringsspåren. Nej, nej, det är man inte. Nej, och där, jag, jag, sen blev jag ju en stor rökare också. Ja. På, på verkligen på ont alltså. Mm så att men men ja jag fick liksom en känsla av att det var att det var ett, att Det var lite så Nej, det ska jag inte skillas på, men jag, jag tror, tror att läraren tyckte friluftsdagar var rätt skönt. För de kunde lite liksom Ja, sådana då glaserar de lite. Liksom, ja. bara, ja, vi har haft så bra. De har så engagerade våra idrottslärare. Gud vilka bra staffan. Ja, Karlsson och ja men som och det är så många bra så det, de har varit engagerade. Men du jag måste bara ja. jag tänkte på det var inte veckan för ett tag sen. Jag visar ett, ett, ett klipp på ett gammalt barnprogram <laughs> som hette Tummens mamma slutar röka. <laughs> då tänkte jag på dig. <laughs> ja. Ja, men för att, det är så roligt. är Tummen det är de som har gjort spöket i och så. Och Aha, Ser du okej. den ah, tecknade ah, figuren framför? Det är ju verkligen ah, en, ah, en tumme, alltså. en tumme ah, rosa. Så har ah, satt armar ah, och ben. Så är det tecknat så här. Ah, och då ska tummens mamma, hon bara röker. Ah. Och nu ska hon sluta röka. Och, du vet, alltså, om det och hon blir helt knäpp. Och liksom, tummen tycker hon blir helt konstig. Ja. Men och så ska hon börja springa och emotionera. Hon blir så trött. Hon är så flåsig att hon bara ja, ja, ja, ja. röker. Och sen blir hon så god ja, Så hon ser. börjar äta massor av godis. Ja, så så det blir hon blir ju jättelöst tjock. Ja. Jag du på mig. Ja! då tänkte jag. För du har ju berättat om hur ah, jobbigt det var ah, när du skulle ah, sluta ah, röka och du har ju lyckats sluta ah, röka. Det är fantastiskt. Oh. Men jag vet att du sa att det var då du började få problem med ah, vikten. vikten ah. Ja, ah, jag ska... Ja, ah, så... så, så, så jo, alltså grejen är så här att så länge man rökar så kan man faktiskt då då då döver man hungen. Framförallt så har man en ämnesomsättning också. tror jag. Aha. Plus att man åt ju inte. Man rökt ju. Ah, okay. men man gör, mm. När jag slutade röka. Då rökte jag 60 cigaretter om dagen. Det är ah, tre paket. Så gräsligt. Men, men, men det intressanta är. Liksom det att Varje gång man försöker sluta. För jag har försökt sluta verkligen. Mm. Jättemånga gånger. Då har man liksom gått upp 10 kilo. Mm. Och så har man bara röka Så har man gått ner 5. Ah, så okay. ser du liksom. Ah, ja. Till slut var jag tvungen att bestämma. Men det här mm. går ju inte. För då kan man ju liksom gå igenom, mm. genom taket. Men. men och jag vill verkligen alltså jag, det, det, det är faktiskt så att jag tycker att det är det äckligaste och, och, och, mm. och vidigaste som finns så är det att röka. Ja, det är så osexigt, otufft, snuskigt. Ja. Är det någonting man absolut aldrig ska testa eller börja ja, med så är det så, faktiskt som ja, röka. Alltså. Och varje gång jag ser liksom en ung människa så tänker jag liksom såhär alltså jag skulle verkligen vilja stanna och, och säga men snälla du, jag har ju ja. kört hela den här liksom. ja. Lägger du av nu, så Lägg liksom, ner. Ja. Men det är bara händerna på massa jag vet inte. Ja. Ja, men jag har jag, också, ju jag, också rakt, fast det var min ja. fester också, ja. Men, men, ja. men jag har ju faktiskt ha. inte rökt ett blåsson den 4 september 2004. Ja, Fantastiskt. Så. En applåd och även tummens ja. mamma. Lyckades hon också. Slut, lyckades så mycket. lyckades. Men det är en babblad. Det är, är som produktion. Ja. Det finns inte en ny produktion. Nej. Den nej. finns på YouTube. Men däremot, den är så däremot, rolig. Däremot så slutar, slutar hon äta godis också. Ja, det tror jag. Ja, det, där, där. Tummen där. är ju rätt rund i sig själv så är det inte. Ja, ja, man vet inte. ja men där där oss. Har ni någon lust att på friulusfrallan? Vi skulle prata friluftsliv, men ja. vi pratar körde Ja, men det har vi gjort också. Ja. Det den får på Vi kommer nog dit så, så, jag. Ja. så jag. ställde en fråga på, på sociala medier och skickade ut lite mejl och så. Jag mm. Har fått några svar. Vi ska ja. titta på var man Jättekul. Hör på du lyssnar på Fredagsfralla. Ja, det, det här är Fredagsfralla morgontid i Radio Talkshow på Hits FM 97.8. bygg med mig Janne Hornbom och Johanna Lind. Yes. Och vi pratar friluftsdag mm. För det, idag är det nämligen svenska friluftsdagens dag. Mm. Det blir nästan lite så tungt det var svårt att säga. Så och, och vi kommer in på rökning. Det var ja, jag vet inte. Men, ja. men om vi, från rökning som, som då orsakar lungproblem är det inte så långt att gå till pandemin Nej. och till covid. För det sko, har ju också skapat lungproblem, mm. inte minst. va? Mm. Och rökare... Ah. hamnar ju verkligen i ah. riskzonen. Man undrar ju vad det är på väg någonstans. Man har ingen aning. Men det måste man ju ändå säga då att det, det finns idé, goda i det onda är ju att jag tror att det är fler som har upptäckt fridluftslivet under pandemin. Ja men jag tror det. Man hoppas ju det. Att för nu när så mycket stängdes ner och man träffades ute och man grillade. Och, ja men ah. det, man att man liksom är tillbaka till det. Ja, jag hoppas, jag kanske, jag hoppas inte att man faller tillbaka nej, så nej, snabbt nej, i det gamla. Man, man kommer ihåg att det visste Det oh, som natur där ute också. Absolut. Och man kan ju göra så mycket i utomhus. Nästan allt man kan göra inomhus kan man göra utomhus. Det är ju faktiskt egentligen det här med kläderna. Ah. Fryser man så är det ju inte roligt. Så det gäller ju att, att klä sig. Hur ska man tänka där då? Att många lager. Ja, ah, ah, flera mm. mm. Börja ah. med ull, ull, naturmaterial och många lager. Börja med ull under ah. Och det kan man ju ha även om det inte är liksom smocka kallt minusklad. Ah. Det är det som är så fint med ah. ull. Ah. Du kan ju ha det även när det så här 2-3 plus börja med det lagret. Ah. Och sen så liksom ja, jag Någon det. och sen När man är ute och rör på sig så ska man klä sig Som det är tio, tio grader mer än vad det är Det, det oh. gick jag efter en gång Fy fan, för att jag som sa oh, nej. Och just det där liksom om man sen blir varm För man rör sig Och så kan man inte, har man ingenting att ta av sig Det är odugligt oh. Eller om man bara har en stor tjock dunjacka Den kan man inte ta av som man har en t-shirt under oh. Så liksom många nej. lager Mössa oh. Ha alltid mössa en, tunn måste Det är så, så skönt. skönt jag har man kan alltså, så vika upp och, så, och ner för örona. Ja. Alltså det är liksom, det, man tempererar på det sättet. Ja, ja, ja. Så du, vi ställde mm. lite frågor så här om det var någon som hade tips. Och då har jag fått ett tips från Mjölby. Mm. Från en, en tjej som bor där. Ja. Och hon tipsar alla transbor att åka till Mjölby Aha. för att uppleva natur. Och det om jag skulle säga det, åkte till Mjölby för att uppleva natur. Vad skulle ja. du tänka dig? Öh, då tänker jag på ha. den här slätten på höger sidan för ja, McDonalds potatisen. Ja, det finns, det finns, Jag håller med henne det, det finns ett område som ligger. Jag inte om det, om det, no, no, no, det ligger lite utanför Mjölby. Jättenära Mjölby. Mm-hmm. Alltså, som, ja. som heter Skogsjön. Skogsjön. Skogsjön. Är det hitom? här får man åka lite liksom, genom centrum, mm. men så är man där. Mm. Det är mm. mot skenningen nästan kan man säga. Ah, okay. mm. På vägen mot gamla vägen mot skenningen ligger. det eh. Och där är ett, det, är ett, det är ett friluftsområde. Det är det ett jättefint bad, det finns ett jättefint hundbad i Skogsjö. Men framförallt så är det en natur som är väldigt påverkad av istiden. Aha. Så det finns så här liksom döhål, allt vad det heter oh. som är sådana Men Och sen är det väldigt många stigar. Aha. Alltså både eljusspår och, och andra steg. Så det, det är perfekt att gå. Oh, om, man, om man liksom vill ha det lite ordnat. Och Aha. det är urvackert. Aha. Det är verkligen, och det är liksom sådana här, här tallar som liksom har karaktär. Ja, ja, som man som ett ojum och man ser, alltså det ser ut som nästan vad ska man säga, som, som, som krokodilskinn på ja. tallarna. Oh, av så, så, ja. så det, Barnen det, älskar ju sånt där. Så det heter mm. Skogssjöns friluftsområde mm. kanske heter det eller något sånt där. Ja. Det, ja. Det, det, det tipsade hon om. ja Vi är ju ute mycket överallt och det är inte alltid vi vet, vet vart vi åker, men Eh, sist var vi ju i den lilla urskogen det är också vid Boksom, jag tror den heter Götsing eller Göting i ja, okay, okay, ja. man svänger ju vänster precis före, man kör in i boxen före den här ja, stora det. stallet och laggården som ja, är på ja, högersidan, svänger ja. man vänster, ja. och sen ser är det ju länsstyrelsen och de är ju så roliga från de vill ju att folk ska komma nej, ut i naturen, för de skyltar ju Jätte, Aj. jättedåligt. Så vi körde fel tre gånger fast det var andra gånger. Med ja, men det är på. helt ja. hopplöst. Man kör och kör i konstiga vägar. Plötsligt bara så är det en liten parkeringsplats ja. som man är framme. Ja, men det, det. är, jätte, det är ja. så häftigt. Där är det som ur skog. Jag vet du att jag aldrig har varit där? Ja, men då måste du... är Det är min egen kommun. Ja, alltså, åker dit. Det är jättefint. Och sen det här heloskrot då det Ydre är också oh. hur fräna som helst. Okej, ja. Okay, ja. Mm? Det finns ju en trollgata har ni varit där? Är Nej, det, det, är det, det? har vi inte. Det är lite längre åka men det är ju också hur men du, då, då Jag har faktiskt inte varit i den där urskogen. Jösingel, men det finns, en, mm. det finns en urskog i, i din hemma kommun Ja, i Tronås kommun. Har ja. ja, runt en där tänker du? Nej, eller? nej, nej. Det är jätteroligt. För, det, för det, man tänker inte på. Det. Den ligger söder om Summens samhälle. Utan man åker där, alltså längs med järnvägen. Aa. Så är det liksom en, om man åker mot Tronås, aa. så är den en skylt upp till höger. Efter det är någon begravningsplats. Ja, där precis, en kyrka. Efter där, liksom en kyrka. Ja, det går lite en pl plateau. Ja, precis. Där är det en aa. urskog. Och det är jätte den är jättesmal, men, men. Så den är liksom så här, det är bara något träd säga. Ja, okay. men träd träden är ju skitfrämma. Ja, men där ja. kan man parkera bilen, så där, Om man liksom, det, det är om du bara passerar och känner jag nu vill jag ha lite filosofi i ja. tio minuter, mm. då kan man, man gå där, där så, ja. men vad syns det bara är den. Men be, Det betyder kvar. inte att det är samma som där kan du stanna och kissa. Nej, det, nej, är nej, inte samma sak, men men, men, men vad då är det? Hmm? Ja, det, ja, det är liksom bara några hundra meter sedan. Jaha, är det liksom, sen är det, sen är det vanligt, skogsbruk att är Ja. Ja, men du, vilka bra tips. Ja. Men vad ska man ha med sig då? Vad tar ja, du med dig? du ja, har alltid med dig hundarna. Ja, jag har hund alltid hundarna med mig. <skratt> och, och varje gång också så säger jag jag skulle ha haft med mig kikare. Ja. Men, men jag vi, vi har en ganska schysst kikare. Mm. Men jag tycker ändå på att, att det liksom, den är lite otymplig. Ja. Förstår du? Det är så mm. en här liten grön historia. Mm. Det är ingen sån här jättestor svart som man hade Nej. förr. Vet du, men men det, det känner jag många gånger att det skulle jag vilja ha. Mm. Men så har jag ett synfel. Så jag har en glasögon. Det, det, det Då blir så svårt. Att det, att ja. På något sätt så känner man det inte lite. Men, men, men hundarna Tjena. har jag med. Och, med. och, och har jag det här med så tar jag gärna med mig en apelsin. Det kan liksom räcka en när man apelsin? går. En apelsin. Så så går man liksom, alltså kanske ut och går ett par timmar och sånt där. Så, och stannar och sätter sig på en sten någonstans och så liksom uh -huh. skalar en apelsin och delar den. Åh ja. Och delar kanske och uh. delar en apelsin. Då blir man ju väldigt hungrig. Ja, det lät lite påvärt. Men ah, jag gillar tanken på att sitta och ja, skala en var... apelsin i solen på en sten Men vad stenskog. har du med? Har du liksom tre rätter? Så... Ja, men nästan. Ah. Alltså, när vi... Jag ah. gillar ju att bära. Jag älskar att gå med ryggsäck. Jag, ah, jag tycker okay. om att bära ah. tungt. Man är rätt. Aha. Man får bra fast... hållning i ryggsäck. Jag har liksom jag haft det som barn. Ja, och nu är Julius är inte så stor. Nu visar, ju så här att, ja, nu visar jag hur jag visar att spänner att fast barn, ja, men liksom. Jag bär oftast Julius. Ja, för vi har ju en sån bärryggsäck och han börjar bli rätt tung. Alltså. Ja. Men och han, han vill ju gå också, men han orkar ju inte så länge. Så. Det men tur att vi inte bor i Italien, för du skulle behöva bära honom i 15 år till. för alltså, så, ja, de, så? Ja, de stannar runt till ungar. Jaha, hopplad, jag fick italiena sen ja, ja, men, ja. Jag fick ja, men Jag ska inte bära till honom Nej. tills han blir 15, jag tror inte han ville. Och, och, och, och sen har vi alltid med oss, och för barnen är det ju rätt viktigt det i det här med betingning. Är ah. så här, ska vi gå ut och gå i skogen. Nej, vi går ut och går i skogen och med äter ja! Ah, <laughs> ja. men det är mycket ah, fika och ah, bulle och sen har vi genom oss. Ska vi ut det länge? Så är det äggmacka, mycket dricka, russin, kanske en liten chokladbit. För om man ska gå eller äppelklyfta ska man gå långt och det börjar bli lite tråkigt ah. och monotont, då bara en äppelklyfta liksom att ha någonting att gnaga ah, ja. på eller så. Där, så kan man vara ute en en dag. Det finns ingenting jobbigare än att gå och samtidigt äta äppla. Ja, men då får jag klyfta dem. Inte ett för, stort alltså, ett äpple. Alltså jag, ja, ja det kanske är svårt. Ja, massa glufsa. Ja, men, det, men, okay, ja men, men då är det ju, liksom, ju mer ni har ju en tross med Det är liksom följgebilar och Ja ja, ja Och barnen vill alltid ha egen ryggsäck. Ja, vad kul, mm. ja. Sina, och, och kikare har vi också ofta med. Ja, för ni var också på ett ställe vet jag, som jag också, jag har massor av ställen som jag går på och så går jag på samma ställen hela tiden. Men men, men det är ju det här, vad heter det, stora mossa, heter det? Ja, det här, ja där precis. Ni, där ja, ni, nere i Värnamo. Ja. ja, det är just. Ja, men hur, är det främt, så eller? fint? Och det är ju så stort. <gå> ja, vi var där förra sommaren och så kunde man passa på att äta på Vandalorum. Där är ju kanonmad. Ja, där Det jag självgjort. Ja, Jaha, förbi där Ja, sådär. så ta ta. Stora Mosso ja. och Vandalorum. Ja. Det är i sommar. Det är, det är verkligen en hel dags ja. Och tidigt kom hem sent. Ja oh, just det, Vandalorum. Mm. Därmed har jag faktiskt stannat och käkat. Jag kommer inte ihåg när vi gjorde det. Det var jättegott. Ja det, det, det är jättegott. Oj, fina konstnärer. Ja. Jättefint ja. konstmuseum. Ja. Ja, det. Men visst det är det spänger och sådär. Liksom. Ja det där är det spänger. Massa ja. spänger. Och det, ja, och, och, det var ju så högt. när vi var där i september kanske. augusti september Ja, men det var vass, det är så blött och fuktigt, ah, liksom. ja, ja, ja. så det är vass som växer, liksom, ah. skyhögt. Ah, och sen det de där ja, så det blir det som en tunnel och ljuset var liksom grönt. och så Ibland kilar det upp salamandrar framför fötterna ah, på de här ja, spängerna, ja, för, för de gillar så. ju att ligga ah, sola. Ja, ja, ja. Det var, det var häftigt. Det var ett fint naturrum också där i det området. Ja, det finns det också. Mm. Ja. Och sådana här ställen är ju, ofta, nu har ju inte ni småbarn, men många som har det är väldigt anpassade. Det är så mycket bänkar, det händer ja, saker. Det. Det finns, man kan gå som trollsling, och det vet jag bara. Att ja, det. det behövs ja. inte så mycket för att det ska helt plötsligt bli lite kul. Nej. Ett ställe som vi åker till ofta, det är Omberg. Ja. Där är det också så här. Och det, där är ju ja. så roligt för att vet du, vi hade ju en teatergrupp med, med personer inom. LSS, mm. som heter Boksteatern eh, ett antal år. Och en av gångerna, då åkte vi ju dit och så träffade vi Åsa Vet du? Oh, ja, Åse. Oh, ah, vä, vä, vä. Rökstenen Åsa. Ja, bra. Rökstenen vi På tal om glömska. Ah, mm. hon, för hon är ju jätteengagerad där. Hon ah. guidar ju där. och Hon ger ut någon tidning nu som heter Runt okay. så alltså Hon ah. är jätteengagerad. Ja, hon är, så hon guidade Wow. i det här. Och anpassade det då efter ja. de Förmågor. besöken. Ja, så det var, det var, då fick man en extra kick. Ja. det har gått där många, många år. Men då fick man ännu mer. Mm. Så det, det, det är ju ett jättefint område också. Ja, och det också. tröttnar man ju aldrig på. Det kan man åka tillbaka till. Hur många gånger alltså, det som de, de helst. De har ju dessutom en, sko, en skogsstig. En trädstig. Ja. Där, man liksom, där, där man passerar en massa olika träd. Ja. Och så står de varje träd ja. sådär, och berättar om det. Såhär, och det jättespännande. Ja. Och längst uppe på gässan kan man räkna hur många kyrkor man kan se. Ja, ah, det finns. fint så ah, men du, Vilka supertips vi ger hela tiden. Mm -hmm. alltså, hur kan det vara så? Man blir lite glad på något sätt. Drowning, i think I need a minute or I'll run out of speed Every night I'm searching for something new How am I gonna get through every phase? We're lost, not found We're all crashing down When every hour is happy hour Every hour is happy hour Every hour is happy hour Nu ljuder till Freydes bortill. What? Du lyssnar på Fredagsfralla. Ja, det gör det tillsammans med mig och Johanna. Så vi har varit ute lite i naturen idag. Ja, det har vi. vi hamnade ju där till slut. Ja. ja, men det var friluftsdagen. Jag tycker att det var bra att vi uppmärksammade friluftsdagen. och ja, gå ut i skogen. Och, och, och, och om ni nu lyssnade på vad farbror sa att han tjurrökte och så, så gör inte det. Utan jag har faktiskt upptäckt orientering nu på mm. senare tid. Det är skitkul. Och det är ett jätteroligt sätt att, att upptäcka nya ställen. Ja, jag är fortfarande lika dålig på ja, karta men, men jag springer. Om någon ja, säger vart ja. jag ska springa. Orienteringsklubben ja, sen, sen, är orienteringsklubben i en buksa. En buksa Klubb. De har träningsrunder som ja. de lägger ut under säsong. Så, så vi brukar åka ut. Nu har vi inte gjort det på tag, men åka ut och, och ta några kontroller. Det är faktiskt jätteroligt. Mm. Det är bra. Du, eh, vi ska ju rusa till våra värm nu. Mm. Men eh, imorgon är det Valborg. Ja. Är det något speciellt? Ja, för mig är det, en, det är en av de viktigaste dagarna på året. För då, är det? Ja, för då inleds Rosé Portal om frivilskt ja, Man kan ta en glas Aha. och se hur det Då ställer vi undan. Då är det hej då. Det är bras, mysiga kvällar framför brasa med ett glas mm, rött. Ja. Nu så går vi in. Nu är det hej. Ljusa, långa, lättsamma Aha. sommarkvällar med rosé. Men så då är det du? alltid jag och min kompis Sofia som firar det. Okay. Med att vi dricker lite rosé livsigt. imorgon. Ja. Har du is i glaset också? Nej. Nej. Nej. Men det är väldigt kylt. Ah, absolut. Ja, absolut. Ja, och ja. gärna bubbel när det ska vara premiär. Jaha, liksom. mm. lite så också. Lite så här, att se lite bubbel. Ja. Och sen är det ju eld. Får vi se om ska ja. du tända ni? Ja, i så Ja, jag är ju körsångare eller manskörsångare ja. Så att det, är ju, det är ju traditionen att vi sjunger. I år ska vi sjunga vid brasan i Bokshåll. Mm. Och sen ska vi sjunga vid brasan ute där jag bor i Ekeby också. Ja, just så det. det så, men... men om, nu om de får fjuta brasa. på. Alltså det skulle inte förvåna mig om det blir Nej, ett för Det är jävligt torrt, torrt mm. i marken. Mm. Ja, det visar sig. Valborg blir det i vilket fall som Absolut. helst. Absolut. Och fira den. Var utomhuset. Ja, och, och, och, och tipsa varandra om, om bra ställen. Absolut. Alltså för det finns hur mycket frän som helst. Bara ja, ja. i, i närområdet. Du Johanna Lind. Mm. Sköt om dig. Ska vi säga så nu då? Vi säger så. Sköt ja, om dig. Det. Ja, du också. Och hej, hej ni som har lyssnat. Hej då. Hejdå, trevlig helg. Hej då. Fredagsfrannan morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Winn i FN.